Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše, sláva tobě, pane. Když Ježíš a jeho učedníci šli do Jeruzaléma, cestou mu někdo řekl, půjdu za tebou všude, kam půjdeš. Ježíš mu však odpověděl, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda ale syn člověka nemá, kam by hlavu položil. Jiného zase vybídl, pojď za mnou. On však řekl, pane, dovol mi, ať napřed pochovám svého otce. Odpověděl mu, nech ať mrtví pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a zvěstuj Boží království. A ještě jiný řekl, půjdu za tebou, pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou, Ježíš mu však odpověděl žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro boží království. Slyšeli jsme slovo boží. O svatém Jeronímovi možná víme, že byl tím, kdo se věnoval velké práci na překladu písma svatého. A my když si ho dnes připomínáme, tak je třeba tak nějak jako občas mít to povědomí vlastně o světci, kterému ten den je nějak tak věnován. Tak si pojďme něco o něm říct. Je světec původem z chorvatského území. Žil ve čtvrtém a 5. století, na tom přelomu 4. 5. století. A z toho, co bychom o něm mohli vědět, si řekněme tolik. Byl velice nadaný, což se odrazilo v jeho schopnosti později učit se hebrejsky, učit se řecky, a to byl jeho základ pro překlad knih písma z originálu do latiny tak krom toho, že byl velice nadaným, tak také cestoval. Cestoval zvláště na, takový, na taková místa, kde vznikaly velké církevní obce, ať už to byla Antiochie nebo Konstantinopol, nebo Řím, kde byl víckrát, tam nejprve studoval a později tam sídlil jako papežů v poradce. Když se pak měl stát, tedy byl jedním z těch kandidátů na papežský stolec, tak se zřekl tohoto, nástup, tohoto nástupu na papežský stolec, protože o sobě dobře věděl, že je přísný a byl nekompromisní. Obzvlášť při hájení čistoty víry a při obhajobě morálky. Proto se mu také občas říká lev křesťanské polemiky, protože byl opravdu nekompromisní v jakémkoliv rozhovoru, v jakémkoliv debatě při obhajobě víry a morálky. Toužil po tichém nízkém životě, sice nejprve žil asi čtyři roky v poušti, někde poblíž Antiochie, ale později strávil zhruba 30 let v jeskyni u Betléma, kde pracoval na překladu písma. To, že byl přísný, jak jsem zmínil, to byla vlastnost, kterou uplatňoval i sám k sobě. On totiž byl tak tvrdé povahy i k sobě samotnému, že je třeba si říct, v jeho případě přicházíme k myšlence, že člověk by měl být i k sobě kritický, ale zdravě kritický. Co se týče různých sklonů k našim, k našim neřestem, tak v tom bychom měli být k sobě, ano, důslední a přísní, ale vždycky zdravě přísní. Co je pro nás asi nejvýznamnější ze života svatého Jeronýma, je jeho práce na překladech písma. Už jsem říkal, že tedy se naučil ty hebrejštinu, řečtinu, tyhle ty jazyky a překládal do latiny. Pracoval na tom 30 let, což je významná část života. A sám se vyjádřil v tom smyslu, že kdo nezná písmo, ten nezná Krista. A tento jeho výrok, výrok svatého Jeronýma nás tak nějak zase přivádí k další myšlence, jaký je můj postoj k písmu svatému. Dokážu v písmu svatém číst, hledat. Kdo nezná písmo, nezná Krista. Tady snad nejde o to, abychom uměli z paměti celé statě nebo knihy, ať ze starého nebo z nového zákona, ale tady jde o to, abychom získali si chuť a postupně doslova lásku k četbě písma svatého. Abychom v tom písmu svatém dokázali číst, odhalovat to boží slovo, které se skrývá za slovy lidskými. A tak, když dneska pamatujeme na svatého Jeronýma, pamatujeme na to, že bychom měli být k sobě důslední, ovšem zdravě, asketicky přísní. A druhá věc, která by nás měla, jak si dnes tak nějak stále provázet, druhá myšlenka je tedy ta, že bychom měli umět vzít to písmo svaté do ruky a opravdu v něm hledat to, co je tam pro nás, co pán Bůh hovoří. Tak mějme na paměti, že neznalost písma je neznalostí Krista. Berme písmo rádi do ruky a čtěme, modleme se s písmem svatým. Věřme tomu, že skrz různé chvilky, které s písmem svatým strávíme, nás pán Bůh může hodně posílit. Tak kež tu posilu, tak nějak vyhledáváme rádi s chutí a s láskou.